Це повністю моя провина, подумала Габріель. А заява, якому щойно дивилися, це ж геніально. Навіть якщо не брати до уваги відкриття, то сама студійна робота була просто блискучою. Прямий репортаж з Арктики, документальний фільм Майкла Толанда. Господи, та хіба ж ти могла з ними конкурувати? А Закгерний сьогодні був просто красень. Саме тому цей хлопець і є президентом. І знову буде наступні чотири роки. «Мені час повертатися до роботи, – Габі, – сказала Іоланда. Можеш сидіти тут стільки, скільки тобі знадобиться, щоб оговтатися. Іоланда рушила до дверей. Я навідуюсь за кілька хвилин, Люба». Залишившись самою, Габріель відсорбнула води, але вона здалася їй смердючою. Смердючим, здавалося, усе довкола. Це лише моя провина, подумала вона, і, намагаючись сама себе виправдати, почала згадувати всі похмурі прес-конференції НАСА впродовж останнього року, невдачі з космічною станцією, відкладення польоту Х-33, фіаско з марсіанськими зондами, безперервні дотації з бюджету. Хіба я? «Могла вчинити інакше», – картала себе Габріель. «Що я зробила не так?» «Ні, не могла. Ти все зробила правильно», – відповіла вона сама собі. «Просто воно вдарило бумерангом». Гелікоптер МВС «Сі Хоук» з гуркотом злетів у небо з військово-повітряної бази «Туле» в північній Гроландії та вирушив на секретне завдання – Тримаючись низько, поза досяжності радарів, він помчав, долаючи сильний вітер над непривітною поверхнею Арктичного океану. А потім, виконуючи химерний наказ начальства, пілоти, борючись з ураганним вітром, підвісили гелікоптер у вказаній точці координат над пустельним океаном. "А де ж наші підопічні?" розгублено закричав другий пілот. Їм наказали вилетіти на спеціальному вертольоті з рятувальною лебідкою, тому він гадав, що вони мають узяти участь у операції пошуку та порятунку. Ти впевнений, що це правильні координати. Він провів прожектором по поверхні океану, але не побачив нічого, окрім «Чорт забирай! Ніфіга собі!» Пілот різко потягнув на себе штурвал, і вертоліт стрімко рвонув угору. Без усякого попередження просто перед ними з океанських хвиль винирнула якась чорна гора. Велетенський підводний човен без розпізнавальних знаків і шумов випорснув свій баласт і піднявся на поверхню в хваренні бульбашок і бризок. Пілоти обмінялися знервованими нервованими усмішками. Гадаю, це вони і є». Згідно з наказом, зустріч відбувалася в повній радіотиші. На вершечку рубки субмарини відчинився товстелезний люк, і моряк послав сигнали за допомогою пульсуючого прожектора. Потім гелікоптер підлетив до судна, завис над ним і скинув униз рятувальне кріплення для трьох людей. Це були три петлі з прорезиненої линви за 60 секунд під вертолютом у жителі паніся троє невідомих каскадерів, поволі піднімаючись до гори попри повітряну хвилю від хвинта машин. Коли помічник пілота затягнув на борт усіх трьох, двох чоловіків та одну жінку, пілот дав підводному човну сигнал «Відбій». І за кільканадцять секунд величезне судно безслідно зникло у бурхливому морі, наче тут його ніколи і не було. Вдало піднявши пасажирів на борт, пілот гелікоптера вирівняв машину і дав газу. Вертушка, нахиливши носа, понеслася на південь, завершуючи завдання. Швидко наближався шторм, тому найліпше було доставити трьох незнайомців на авіабазу Тули, де вони мали пересісти на інший транспортний засіб – реактивний літак. Куди ці троє прямували, пілот не мав ані найменшої гадки – він знав лише, що наказ отримана з верхів і що він перевозить надзвичайно цінний вантаж. Коли нарешті вибухнув шторм і з усією люттю накинувся на житло сферу НАСА, конструкція затремтіла, Немов збиралася відірватися від льоду і ракетою полетіти до океану. Металеві троси, що кріпіли її до льоду, натягнулися і жалібно бриніли, мов струни. Генератори, розташовані на дворі поблизу, почали працювати з перебоями, відчуло світло в житлосфері замерхтіло, загрожуючи кинути величезне приміщення в непроглядну темряву. Директор НАСА Лоуренс Екстрем крокував житлосферою. Він сподівався, що сьогодні ввечері вшиється звідси, але цьому не судилося статися. Він мав залишитися ще на один день, щоб дати додаткові прес-конференції з місця події, а потім наглядати за підготовкою метеорита до перевезення у Вашингтон. Зараз у нього було єдине бажання – хоч трохи поспати, тим більше, що несподівані проблеми, які навалилися на нього сьогодні, сильно його виснажили. Екстром подумки повертався до веліміна, Рейчел Секстон – Норі Менгор, Майкла Толанда і Коркі Марлінсона. Дехто зі співробітників НАСА вже почав помічати зникнення цивільних фахівців. «Заспокойся», – сказав собі Екстром, – «усе під контролем». Він глибоко вдихнув, нагадавши самому собі, що зараз увесь світ переживає ентузіазм і захват стосовно і НАСА, і космічних досліджень взагалі. Ще ніколи тема позаземного життя – не викликало стільки інтересу. Після відомого інциденту в Росвелі, що стався далеко от 1947 року, з догадної катастрофи космічного корабля прибульців у штаті Нью-Мексико, відтоді цей район перетворився на МЕКУ для мільйонів прихильників теорії НЛО. Екстром колись працював у Пентагоні і дізнався, що Росвельський інцидент насправді був не чим іншим, як військовою катастрофою – що сталося під час секретної операції під назвою Проект МОГУЛ. Польотне випробування шпигунської повітряної кулі призначене для пильнування за російськими ядерними дослідженнями. Під час випробувань куля збилася з курсу і розбилася в постелі Нью-Мексико. На жаль, якийсь цивільний знайшов уламки швидше за військових, нічого не підозрюючи, господар ранчо, Вільям Брейзел наштовхнувся на рештки синтетичного каучуку та лігкі метали, яких йому ще не доводилося бачити, і тому викликав шерифа. Газети розповіли про цю знахідку, і інтерес громадськості почав швидко зростати. Підживлені відмовою військових від припущень, що ті уламки належать їхньому відомству, репортери розпочали власне розслідування, і тому секретний статус проєкту «Могул» опинився під серйозною загрозою – і якраз тієї миті, коли вже здавалося, що про дражливе питання шпигунської кулі доведеться сказати правду, сталося щось дивовижне. Мас-медіа дійшли абсолютно несподіваного висновку. Вони чомусь вирішили, що уламки ніде не бачених футуристичних речовин могли прийти лише з позаземного простору від істот більше розвинутих аніж людина. Заперечення військових виявилося нічим іншим, як приховуванням контакту з прибульцями. Військово-повітряні сили були ошелешені таким розвитком подій, але не стали зазирати в зуби несподіваному подарунку екзальтованих газіцарів. Ухопившись за історію з прибульцями, вони почали її нещадно експлуатувати. Підозри всього світу, що прибульці відвідували Нью-Мексико, Завдали б набагато менше шкоди національній безпеці аніж підозри росіян стосовно проекту МОГУЛ, щоб додати олії у вогонь і цікавих подробиць до історії з космічними прибульцями, що відвертало від них увагу. Розвідувальні коло почали влаштовувати просочування секретної інформації. Смутно натякали на контакти з позаземними істотами, начебто знайдені в пустелі космічні кораблі і навіть на загадковий ангар-18 на авіабазі ВПС США в Дейтоні, де нібито зберігалися заморожені тіла прибульців. Усі купилися на цю історію, і розвелівська ліхоманка захопила весь світ. І відтоді, щоразу, коли цивільні помічали якийсь експериментальний військовий літак, секретні служби діставали з полиці припалу пилом історію про прибульців. Це не військовий літак, це космічний корабель інопланетян. Директор НАСА сподобом відзначав, що цей нехитрий трюк і досі спрацьовував безвідмовно. Щоразу, коли преса повідомляла про підвищену активність НЛО, Екстрему ставало смішно. Найпевніше цивільні помічали в небі один із 57 швидкісних безпілотних літаків, що належали військово-космічній розвідці. Відомі під назвою «Глобал Хоук» ці довгасті літальні апарати з дистанційним керуванням дійсно мали позаземний вигляд. Екстрому чомусь зворушував той факт що численні туристи і досі здійснювали паломництво до в Нью-Мексико, щоб вдивлятися там у нічне небо крізь об'єктиви відеокамер. Час від часу декому з них таланео відзняти стовідсотковий доказ існування НЛО – яскраві вогні, що проносилися небом, зі швидкістю більшою, аніж та, на яку здатен будь-який літальний апарат, збудований руками людини. Звісно, ці люди ніяк не могли збагнути, що існував приблизно 12-річний розрив між тим, що знала широка громадськість, і тим, що потайки створювалися державними відомствами. Ці мисливці за НЛО просто бачили краєм ока наступне покоління американських літаків, створюваних подалі від людських очей у районі 51%. Багато з цих новітніх конструкцій були втіленням задумів інженерів НАСА. Ясна річ, керівники розвідувальних відомств ніколи не розохочували цих шукачів пригод. Краще нехай увесь світ читає про ще одне НЛО, аніж дізнається про справжні можливості американських військових літаків. Але зараз усе змінилося, подумав екстром. За кілька годин міф про позадне життя стане підтвердженою реальністю. Пане директор, до екстрема поквапився інженер. Пункт зв'язку прийняв терміновий кодований дзвінок. Київник НАСА зітхнув і обернувся. Що це в бісем може бути? І він вирушив до пункту зв'язку. Інженер поспішав поруч. Хлопці, що сидять за радаром, цікавляться, сер. Чим? Механічно спитав Екстром, бо його думки і досі вітали десь далеко. Про величезну субмарину, що перебувала на чергуванні неподалік у збережжя. Ми здивовані, що ви нам про неї нічого не сказали. Екстром здивовано витріщився на інженера. Прошу, та я про субмарину, сер. Ви, принаймні могли попередити про неї хлопців за радаром? Звісно, додаткова безпека з боку моря річ цілком зрозуміла і потрібна, але цей підводний човен заскучив нашу радарну групу з Ненацька. Екстрем зупинився, як укопаний. Яка ще субмарина? Інженер теж закляк на місці. Він явно не очікував такої реакції шефа. «А хіба вона не бере участі у нашій операції?» «Ні». «А де вона? Чорт забирай!» Інженер перелякано ковтнув слину. «За три милі звідси. Ми помітили її на радарі зовсім випадково. Вона спливла на якихось пару хвилин, і на екрані з'явилася довга-велика точка. напевно, човен великий, і має широкий корпус. Ми подумали, що ви домовилися з ВМС, аби вони наглядали за цією операцією без нашого відома, екстром витрівшися на чоловіка. У мене навіть на думці цього не було. Голос інженера затремтів. Тоді я мушу повідомити вам, сер, що цей підводний човен щойно зустрівся поблизу берега з літальним апаратом. Схоже... Він забрав із борту якихось людей. Ми навіть здивувалися, хто насмілився на такий ризик при такому вітрі. Екстром відчув, як зацепеніли його м'язи. Що в біса робить субмарина біля острова Елсмір без мого відома? А ви помітили, у якому напрямку рушив цей літальний апарат після зустрічі з судном? Так, помітив, назад. «На авіабазу в Туле. Наскільки я розумію, щоб встигнути відправити тих людей на материк транспортним літаком». Решту шляху до центру зв'язку Екстон мовчав. Коли він увійшов до тісного приміщення, то почув на лінії знайомий хрипкий голос. «Маємо проблему», – сказали Тенч, прокашлявшись. «І ця проблема – Рейчел Секстон». Сенатор Секстен не знав, скільки він отак стояв, вдивляючись у порожнечу, як раптом почув гупання. Коли він збагнув, що то гупає не у нього в голові від випитого коньяку, а хтось стукає у двері його квартири, він сховав пляшку курвазі і вийшов у фоє. «Хто там?» – гукнув сенатор, явно не налаштований приймати гостей хто був охоронець, який повідомив Секстонові, хто саме до нього завітав у такій пізній годині. Секстон миттю протверезів. Ти диви, як швидко зорієнтувався. Сенатор сподівався, що ця розмова відбудеться не раніше, завтрашнього ранку. Глибоко вдихнувши і пригладивши рукою волосся, Секстон відчинив двері. Обличчя, яке він перед собою побачив, було аж надто добре знайомим жорсткий вираз і майже повна відсутність зморшок попри 70 згаком років Секстон зустрічався з ним недавніше, як сьогодні, у Білому Форт-Вінстер, у підземному гаражі готелю. Невже це було сьогодні вранці, здивувався Секстон. Господи, як усе туті змінилося. Можна спитав чоловік. Секстон відійшов у бік впускаючи до себе в квартиру голову фонду «Космічний кордон». «Зустріч минула добре», – спитав чоловік, коли Секстон зачинив за ним двері. «Господи, про що він питає?» – здивувався Секстон. «Такі враження, що він живе у коконі». Усе пішло коту під хвіст після того, як виступив президент. Старий незадоволено кивнув. «Так». Неймовірна перемога. Це завздасть дуже сильного удару по нашій справі. Завдасть сильного удару? Ти диви, який оптиміст. Після сьогоднішнього тріумфу НАСА цей тип буде давно в могилі, і кістки його затліють, перш ніж його фонд дочекається приватизації космосу. «Уже багато років я відчував, що такі докази неминуче з'являться», – сказав гість. «Я не знав, як і коли, але не сумнівався, що ми неодмінно про це дізнаємося». Секстон ошелешено поглянув на старого. «Ви не здивовані?» «Математика космосу просто вимагає існування в ньому інших форм життя», – відповів чоловік, і в глиб апартаментів Секстона. «Тому я не здивувався». В інтелектуальному плані я відчуваю піднесення і захват, у духовному – побожне благоговіння, а в політичному плані я глибоко збентежений. Важко навіть уявити гірший момент для оприлюднення цієї новини. «Цікаво, а чому він прийшов?» – подумав Секстон. «Вочевидь, не для того, щоб підбадьорити. Наскільки вам відомо, – продовжив гость, члени нашого фонду, витратили мільйони доларів, щоб відкрити кордони космосу для приватних компаній. Останнім часом значна частка цих грошей пішла на вашу рекламу». Раптом Секстон наїжачився. «Як я міг передбачити, а тим більше запобігти сьогоднішньому фіаско? Білий дім навмисне підштовхував мене до критичних нападок на космічну агенцію». «Так, президент добре зіграв свою гру», «Однак, можливо, не все ще втрачено», – в очах старого з'явився химерний приблиск Надії. «Та він просто старий маразматик», – вирішив Секстон. «Усе вже втрачено, це ясно, як божий день. Саме цієї миті всі теле- і радіокампанії аж розпинаються про нічівну поразку виборчої кампанії Секстона». Старий прийшов до Лігва, сів на диван і зупинив втомлений погляд на сенаторові. «Пригадуєте, – почав він, – які проблеми були на початку в НАСА з поганою роботою апаратури на борту супутника, що сканує щільність земної поверхні?» «До чого все це? – роздратовано подумав Секстан. – Яке це зараз має значення? Супутник уже знайшов той чортов метеорит зі скам'янілостями? – Якщо ви пам'ятаєте, – продовжив гість, – Ця апаратура спочатку функціонувала незадовільно, і ви з цього приводу наробили багато шуму в пресі. А як же, сказав Сектон, сідаючи навпроти співрозмовника, це було чортове фіаско космічної агенції. Старий кивнув, я згоден. Але невдовзі після цього НАСА організувала прес-конференцію і оголосила, що усунула проблему, мовляв, залатала дірку в програмному забезпеченні. Взагалі-то Секста не бачив цієї прес-конференції, але чув, що вона була короткою, нудною і навіть не вартою того, щоби потрапити до випуску новин. Керівник орбітального супутника сканера, марудно, розводився про те, як НАСА подолала маленький глюк у програмі супутника, розрахований на фіксацію аномалій земної поверхні, і добилася того, щоб апаратура працювала безвідмовно. «Я прискіпливо стежив за супутником відтоді, як він дав збій», – продовжив голова фонду. З цими словами він дістав із валізи відеокасету, підійшов до телевізора Секстона і встановив її у відеомагнітофон. Вам слід на це подивитися, можливо, це буде для вас цікаво. Запис почався. На ньому з'явився прес-центр НАСА в штаб-квартирі у Вашингтоні. На сцену вийшов добре вдягнений чоловік, привітався за аудиторією і став за трибуну, на якій був напис «Кріс Гарпер, керівник відділу, полярний орбітальний супутник-сканер щільності». Кріс Гарпер був високий, елегантний і промовляв зі спокійною гідністю європейського американця, котрий і досі з гордістю тримається своїх коренів. Його вимова була відшліфованою вимовою «Еродіта». Він, упевнено, виголошував перед аудиторією представників мас-медіа погану новину про супутник-сканер. Хоча цей супутник перебуває на орбиті і функціонує задовільно, у нас виникла невелика проблема з бортовими комп'ютерами. Незначна похибка у програмі, за якою беру на себе всю відповідальність. Якщо говорити конкретно, то KX-фільтр має хибний просторовий індекс, і тому програма фіксації аномалій працює незадовільно. Зараз ми працюємо над усуненням цієї проблеми. НАТО важко зітхнув призвичайний до постійних невдач, що останнім часом переслідували НАСА. «А як це дається в знакі на теперішній ефективності супутника?» – спитав хтось Кріса Гарпера. Гарпер прийняв це запитання як справжній фахівець. Упевнено і спокійно, наче нічого екстраординарного не сталося. Уявіть собі очі, що бездоганно функціонують, але позбавлені мозку, який працює. Загалом зараз супутник має нормальний зір. Але немає уявлення, на що спрямований його погляд. Метою завдання супутника сканера є виявлення кишень талої води в шапці полярного льоду. Але без комп'ютера, що має аналізувати дані зі сканера, він не в змозі зафіксувати ділянки, які нас цікавлять. Ми виправимо ситуацію під час наступного польоту корабля багаторазового використання і полагодимо бортовий комп'ютер. Кімнатою прокотився Стогін невдоволення. Старий поглянув на Секстона. Гарно він подає погану новину, так? Цей чоловік з НАСА, прогорчав Секстон, а там навчилися локшину на вухо вішати. Вони останнім часом тільки цими займаються. Зображення на відеоплівці на мить зникло, а потім з'явилося знову. То була іще одна прес-конференція НАСА. Другу прес-конференцію, пояснив секстонові старий, було проведено лише кілька тижнів тому, пізно вночі. Мало хто її бачив. Цього разу пан Гарпер подавав добру новину. Відеосюжет розпочався. Проте тепер доктор Гарпер був збентежений та знервований. Я радий вам повідомити, сказав він, хоча вигляд у нього був зовсім не радісний що НАСА знайшли тимчасове рішення проблеми програмного забезпечення полярно-орбітального супутника сканера щільності. І він плутоно пояснив, у чому полягало це тимчасове рішення. Дані зі сканера переправлялися на наземний комп'ютер, а не оброблялися бортовим. Усі у прес-центрі були приголомшені такою винахідливістю фахівців наса. Виявилося, що проблему можна було розв'язати легко і красиво. Коли Гарпер закінчив, присутні довго і захоплено аплодували йому. Отже, нам невдовзі слід очікувати на цікаву інформацію, спитав хтось із репортерів. Гарпер кивнув, рясно спітнівши, за два тижні знову аплодісменти. У кімнаті виріс ліс рук, бажаючих поставити запитання. «На жаль, на сьогодні у мене все», – підсумував Гарпер із хворобливим виглядом, збираючи папери. «Супутник знову в порядку, працює нормально, невдовзі ми отримуємо від нього інформацію». І з цими словами Гарпер буквально втік. Секстен спахмурнів. Дивно все це, подумав він. Чому Кріс Гарпер так упевнено і спокійно сповіщав погану новину? І чому він такий невпевний і знервований, коли сповіщав новину добру? Мало ж бути навпаки. Сенатор не бачив цієї прес-конференції в прямому ефірі, хоча пізніше прочитав про тимчасове розв'язання проблеми з програмою. Тоді ця латка здалася невеличким позитивом на фоні суцільного негативу. Широкий загал не змінив свого скепсісу. Супутник-сканер був всього на всього ще одним невдалим проектом Наса, який так сяк полагодили. Старий вимкнув телевізор. Наса заявила, що тієї ночі доктор Гарпер почувався зле, він на мить замовк. Чомусь я думаю, що Гарпер брехав аудиторії. Брехав? Секстон витріщився на співрозмовника. Його думки розбігалися, і він ніяк не міг придумати більш-менш логічного пояснення, навіщо Гарперу було брехати щодо програмного забезпечення. Однак Секстонові досить часто доводилося в житті брехати, тому він легко вирізняв незграбного і невмілого брехуна, коли бачив такого перед собою. І він мусив визнати, що доктор Гарпер дійсно мав доволі підозрілий вигляд. Мабуть, ви ще не здогадалися, спитав старий, ця маленька заява Кріса Гарпера, яку ви щойно чули, є найважливішою прес-конференцією в історії НАСА. Він зробив паузу. Саме цей украй вчасний ремонт, про який розповідав Гарпер, і дав можливість супутнику знайти метеорит. На обличчі Секстона з'явився здивований вираз то ви вважаєте, що він збрехав про відновлення роботи супутника? А якщо він і справді збрехав, що програмне забезпечення знову працює, як у Біса цей супутник зміг знайти метеорит? Старий посміхнувся. бо. Парк трофейних літаків, що належав військовому відомству США, Складався з понад десятка приватних реактивних машин, конфіскованих, узарештованих наркобаронів, включно з трьома модифікованими Гольфстрім 4 використовуваними для перевезення великого начальства. Півгодини тому один із цих літаків піднявся зі злітної смуги авіабази Тули, продерся крізь смугу урагану і зараз у темряві канадської ночі летів на південь до Вашингтона. Рейчел, Майкл і Коркі зручно вмостилися в його комфортабельному восьмимісному салоні. У блакітних комбінезонах і беретах, у якій їх нарядили на підводному човні, вони нагадували пошарпану спортивну команду. Не звертаючи уваги на ревіння двигунів, Коркі Марлінсон міцно заснув у хвості салону. Толон сидів попереду і дивився униз на невидиме в темряві море. Він мав дуже засмучений вигляд. Рейчел улаштувалася поряд, розуміючи, що не зможе заснути, навіть якщо їй дадуть снодійне. Мозик невпинно перебирав усі таємниці та інтриги, що оточували метеорит, і прокручував недавню розмову з пікерінгом. Перш ніж покласти слуховку, директор повідомив дві новини, які ще більше посилено її тривогу. По-перше, Мардарі Тенч стверджувала, що виступ Рейчел перед співробітниками апарату президента записаний на плівку. Більше того, вона погрожувала використати цей запис, якщо Рейчел здумає публічно критикувати підкриття НАСА. Це було тим неприємніше, що Рейчел у розмові із Заком Герні наполягала на виступі виключно перед його співробітниками – Отже, президент, судячи з усього, визнав за можливе проігнорувати цю умову. Друга неприємна новина стосувалася сьогоднішніх дебатів на CNN, у яких брав участь її батько. Марджорі, поза сумніву, зробила дуже спритний хід, змусивши сенатора відкрито висловлюватися проти Космічної агенції. Більше того, радниця підступно спровокувала його заяву щодо малої ймовірності виявлення позаземного життя. З'їсти власний капелюх, здається, подібне, за словами Пікерінга, батько обіцяє зробити, якщо НАСА виявить позаземне життя. Цікаво, як Тенч вдалося підвести його до такого явного і небезпечного промаху. Білий дім, позасумнював, дуже ретельно готував ситуацію, старанно вибудовуючи в ряд фішки доміно, що провал Секстона здавався ще очевиднішим. Президент і його головний радник діли як бойовий політичний тандем, готуючи знищення опонента. Тим часом як Герні зберігав гідність, стоючи за межами рингу, тенч кружляла над жертвою, заганяючи сенатора у зручний для президентського удару кут. Герні в їхній розмові віч набіч пояснив, що відклав оголошення про відкриття, щоб дати час незалежним фахівцям підтвердити точність даних, але тепер стала зрозуміла, що зволікання мало зовсім інші причини. Додатковий час дозволив Білому дому приготувати мотузок, на якому сенатор сам себе і повісить. Ричал не співчувала батькові, проте тепер не мала сумнівів. У тому, що під білою і пухнастою зовнішністю привабливого і ввічного президента ховається безжальна зубаста акула, здатна вичікувати свою жертву. Хіба можна, не маючи інстинкту вбивці, стати наймогутнішою людиною в світі? Тепер залишалося тільки з'ясувати, хто ця акула – безневинний сторонній спостерігач чи активний гравець. Ричел підвелася, розминаючи ноги. Крокуючи по проходу між кріслами, вона марно намагалася скласти окремі частини головоломки. Вони відмовлялися з'єднуватися. Пікірінг з його фірмовою бездаганною логікою одразу дійшов висновку, що метеорід підробний. Корки і Туланд, спираючись на наукові дані, стверджували, що він справжній. А рейчел лише знала те, що вона бачила величезний, обвуглений камінь зі скам'янилостями, витягнутий з льоду. Ходячи літаком, вона уважно подивилася на астрофізика, змучено випробуваннями. Набряк на щоці вже спадав, накладені шви виглядали добре, він спав міцно, похропуючи і стискаючи шматок метеорита в руках, немов надійний щит. Рейчел підійшла і обережно витягла з його рук зразок, і знову почала вдивлятися у відбиток. «Від усі припущення, які ти чула раніше, – сказала вона собі, концентруючи думки, – треба наново скласти логічний ланцюжок висновків. Традиційний метод роботи військово-космічної розвідки – відтворення доказів із самого початку. Цей прийом мав назву «нульовий старт». До нього завжди вдавалися у випадку, коли окремі фрагменти інформації не стукувалися між собою. Треба переінакшити і переставити місцями докази, і Рейчел знову почала похаджати туди-сюди. Чи є цей камінь доказом існування позаземного життя? Доказ – це висновок, побудований на цілій піраміді фактів, величезній базі інформації, що дає підставу для конкретних тверджень. Отже, необхідно відкинути початкові припущення і почати все наново. Що ми маємо? Камінь. Рейчел на мить замислилася над цим твердженням. Камінь. Камінь зі скам'янилими відбитками істот. Повернувшись до носової частини салона, вона сіла поряд із Толандом. Майкле. «Пограймо!» Толанд відвернувся від вікна, вочевидь і досі занурений у свої думки. «Пограймо!» А Рейчел простягнула йому у метеорита. «Давай обидва вдамо, ніби ти вперше бачиш оцей камінчик. Я тобі нічого не сказала, ні звідки він узявся, ні де його знайшли. Як на твою думку, що це таке?» Толанд невтішно зітхнув. «Дивно, що ти запитала саме зараз, бо у мене така неймовірна думка з'явилася. За кілька сотень міль від Толанда і Рейчел над пустельним океаном на південь прямував літак. На його борту мовчки сиділи члени підрозділу «Дельта». Їм уже не раз траплялося поспішно здійматися з місця, але настільки стримко – ніколи. Контролер буквально сказився. Трохи раніше «Дельта-1» повідомив його, що непередбачений розвиток подій не залишив групі іншого вибору, окрім застосування сили. Їм довелося піти на ліквідацію чотирьох цивільних осіб, зокрема Рейчел і Майкла Толанда. Реакція контролера межувала й шоком. Убивство хоч і розглядалося як прийнятний крайній засіб, але не входило в плани. Пізніше, коли він дізнався, що ліквідація свідків минула не так, як планувалося, його незадоволення змінилося на відкриту лють. «Ви провалили справу!» – закричав замовник. «Навіть безстатевий синтезований голос передавав його емоції. Троє з чотирьох ваших об'єктів і досі живі!» «Не може бути!» – подумав Дельта-1. «Але ж ми самі бачили!» «Їх узяв на борт підводний човен, а зараз вони на шляху до вашингтона». «Що?» – голос контролера змінився, і в ньому почулася смертельна погроза. «Слухайте уважно! Я даю вам новий наказ! Цього разу ви не мусите схибити!» Дивно, але коли сенатор Секстон проводжав свого неочікуваного гостя до ліфта, у його душі зажеврів вогник надії. Виявилося, що голова фонду «Космічний кордон» прийшов не докоряти йому, а вселити надію і запевнити, що битву іще не закінчено. Він вказав йому на потенційну тріщину в начебто непробівній броні Космічної агенції. Відеозапис недавньої прес-конференції давав надію. Керівник проєкту «Супутнику осканування» Кріс Гарпев брехав. Але навіщо? Чому? Якщо насправді НАСА не полагодила злощасне програмне забезпечення, то яким чином супутник виявив метеорит? Вже підходячи до ліфта, їй сказав. Іноді досить потягнути за одну ниточку, щоб розмотити весь клубок суперечностей. Можливо, нам вдасться розкрутити цю історію кинути тінь сумніву. Хто зна, куди виведе ниточка? Старий втомлено поглянув на Секстона. Я ще не готовий лягти і померти, сенатори, і я вірю, що ви теж. Звісно, що ні, погодився Секстон, намагаючись додати голосу рішучості. Ми зайшли надто далеко. Кріс Гарпа вбрехав щодо усунення неполадок у супутнику. Входячи в кабінку ліфта, вимовив гість – і нам належить з'ясувати, навіщо. Я постараюся з'ясувати подробиці щонайшвидше, запевнив Секстон, подумавши, що у нього там є потрібна людина. Добре, від цього залежить ваше майбутнє». Провівши гостя, Секстон пішов назад до квартири. Хода його стала трохи впевненшою. Голову він тримав трохи вище, а в голові у нього трохи розвіднилося – Отже, НАСА бреше щодо супутника. Залишилося тільки придумати, як це довести. Думки сенатора повернулися до Габріель Еш. Хоч би це, ця дівчина зараз не перебувала, їй безумовно не позаздриш. Вона, позасумнював, бачила прес-конференцію. І тепер стоїть десь на балконі, готова стрибнути в безодню. Її пропозиція зробити критику НАСА центром виборчої кампанії Секстона була головною помилкою і в його, і в її кар'єрі. Секстон подумав, що помічниця перед ним в боргу, і прекрасно це розуміє. Габріель не раз доводила, що вміє роздобувати секрети НАСА. Секстон підозрював, що у неї є якісь свої контакти – Ось уже декілька тижнів вона справно забезпечувала його суто внутрішньою інформацією. Якими саме зв'язками вона володіє, Габрель не розповідала. То нехай тепер роздобуде відомості про супутник-сканер. Тим більше, що зараз у неї є чудовий стимул. Борги треба віддавати. А Секстон припускав, що помічниця постарається повернути його прихильність. Коли Секстон підходив до дверей, його привітав охоронець. — Вітаннічко, сенаторе. Сподіваюсь, я правильно вчинив, що дозволив Габріель увійти. Вона сказала, що їй просто необхідно поговорити з вами. Секстон зупинився. — Прошу. — Міс Еш. Вона приходила сьогодні ввечері і сказала, що має для вас украй важливу інформацію, тому я і впустив її. Секстон закляк на місці, і спантеличено витріщився на двері власної квартири. «Про що вбіса?» – каже цей хлопець. Вираз обличчя охоронця змінився. Тепер на ньому зобразилися збентеження і заклопотаність. «Сенаторе, з вами все гаразд? Ви все добре пам'ятаєте. Габріель прийшла під час вашої наради, адже вона розмовляла з вами так». Секстон довго стояв мовчки, відчуваючи, як б'ється серце. Невже цей ідіот впустив Габріель до квартири під час таємної зустрічі з членами фонду космічний кордон? Вона понишпорила всередині, а потім, не сказавши ні слова, зникла. Можна тільки здогадуватися, що саме підслухала Габріель. Проколтнувши гнів і досаду, сенатор примусив себе посміхнутися. Справді, вибачте, я страшенно втомився, ну і, звичайно, трохи випав. Ми розмовляли з міс Еш, ви вчинили абсолютно правильно. На обличчі охоронця відобразилося явне полегшення, а йдучи, вона не сказала, куди піде. Охоронець похитав головою. Вона дуже поспішала. Ну, добре, спасибі. Секстон повернувся до кімнати, мало не лускаючись, від злості. Невже я неясно висловився? Ніяких відвідувачів. Габріель, який час пробула в квартирі, а похім тих цим вислознула. Отже, вона почула те, що не мусила почути, а в таку ніч, як сьогодні, і поготів. Сенатор Секстон прекрасно розумів, що не слід втрачати довіру Габріель Еш. Якщо жінка відчуває, що її обдурили, вона часто стає мстивою, робить дурниці. Він мав повернути її. Сьогодні більше, ніж будь-коли вона була потрібна сенатореві в його таборі. А на четвертому поверсі телестудії ABC Габриель сиділа на самоті у скляному офісі Іоланди, втупившись у потерти кілов. Вона завжди пишалася своєю безпомилковою інтуїцією і вмінням відрізняти, кому можна довіряти, а кому ні. І ось уперше, за багато років, Габріель відчула розгубленість, самотність, вона не знала, куди йти і що робити. Від сумних думок її відвернув сигнал стільникового телефону. Вона неохоче відповіла, Габріель еш слухає. Габріель, це я. Вона впізнала. Характерний тембр сенатора Секстона, хоча, зважаючи на недавню подію, він говорив на превеликий подив спокійно. «Сьогодні жахливий вечір», – сказав він, – «тому просто дай мені дещо сказати». «Впевнений, що ти дивилася президентську прес-конференцію, Бог свідок. Ми пішли не з тієї карти. Я просто сам не свій від злості. Можливо, ти виниш себе? Не треба». Забудь про все. Хто врешті-решт міг таке передбачити? Ти ні в чому не винна. Хоч би там як. Вислухай мене. Здається, ми зможемо знову стати на ноги. Габрель аж підвелася, навіть не уявляючи ходу думок Секстона. Такої реакції вона від нього не очікувала. «Сьогодні у мене була нарада», продовжував сенатор, «з представниками приватних космічних фірм». «Справді!» Вирвалася у Габріель. Вона зовсім не чекала, що він зізнається. Тобто, я хочу сказати, я й гадки не мала. Так, нічого серйозного. Я б, звичайно, попросив бути присутньою і тебе, але ці хлопці поведені на секретності. Деякі з них жертвують гроші на мою компанію і не хочуть це афішувати. Габріель відчула себе повністю обезброєною. Але ж це незаконно. «Незаконно?» «Цілком законно, чорт забирай, бо кожна пожертва не перевищує встановлену межу – дві тисячі доларів. Це так, дріб'язок. Ці хлопці навіть і не помітять такої суми. Проте я вислуховую їхні скарги, бурчання. Вони називають це інвестиціями в майбутнє. Я особливо про це не говорю. Чесно кажучи, безпечніше мовчати». Якщо білий дім щонебудь рознюхає, то роздує з мухи слона, це вже точно. Але у будь-якому разі йдеться про інше. Я телефоную тобі, бо щойно, вже після зустрічі з бізнесменами, розмовляв з головою фонду «Космічний кордон». Протягом декількох секунд, поки Секстон продовжував говорити, Абріель чула лише гупання в скронях і відчувала, як зростає почуття провини. Адже без щонайменшого примусу з її боку сенатор зізнався в сьогоднішній зустрічі з керівниками космічних фірм. Їх фінансування цілком законне. Страшно подумати, що вона мало не накоїла. Спасібо і Оланді. вчасно зупинила її, інакше вона дуже перестрибнула на корабель Марджорі Тенч. І я пообіцяв керівникові фонду, що ти роздобудеш для нас цю інформацію, закінчив сенатор. Габрель відвернулася від своїх думок. «Гаразд. Сподіваюся, ти і досі маєш доступ до свого джерела інформації». «Маджорі Тенч?» Габрель аж скривилася від огиди. Вона ніколи не зможе відкрити сенаторові, що інформатор маніпулював нею. «Сподіваюся, що маю», – збрехала вона. «Добре». «Мені потрібна ця інформація просто зараз». Слухаючи сенатора, Габріель збагнула, наскільки погано вона останнім часом розуміла його. Відтоді, як вона почала придивлятися до кар'єри Секстона, значна частка його близько для неї зблякла. Але сьогодні все повернулося знов. Перед лицем подій, здатних завдати його кампанії смертельного удару, він намагався організувати контратаку, і хоча саме вона, Габріель, вивела його на небезпечний шлях, він не збирався її карати. Натомість сенатор давав їй шанс реабілітувати себе, і вона себе реабілітує за будь-яку ціну. Вільям Пікерінг дивився з окна свого офісу на світло фар далеких автомобілів, що рухалися автострадою Лісберг Пайк. Стоючи отак сам на вершині могутності, він часто подумки повертався до неї. Незважаючи на всю мою владу, я все одно не зміг врятувати її. Пікерін думав про свою доньку Діану. Вона загинула у Червоному морі, виконуючи завдання на невеликому військово-морському судні супроводу. Вона вчилася на штурмана. Погожу дніни це судно стояло на якорі в безпечній гавані, коли рибальська плоскодонка, напхана вибухівкою і керована двома терористами, по пройшла через гавань і вибухнула, вдарившись у корпус корабля. Діана Пікірінг і 13 молодих американських військових загинули. Вільям Пікерг був спустошений, біль не відпускав його тижнями. А коли ЦРУ по гарячих слідах вийшло на давно відому організацію, на яку довго і безуспішно полювало, його смуток перетворився на людь. Він буквально увірвався до штаб квартири ЦРУ і зажадав відповіді. Відповідь, яку він одержав, було важко прийняти. Виявилося, ЦРУ було готове до ліквідації цього угрупування вже давно і чекало лише супутникових фото високої роздільності, щоб точно спланувати напад на бойовий центр терористів у горах Афганістану. Передбачалося, що фотографії зробить супутник військово-космічної розвідки під кодовою назвою «Вортекс-2» вартістю Мільярд двісті тисяч доларів. Той самий «Сопутник», який вибухнув просто на стартовому майданчику разом з ракетою, що належала НАСА, і через невдачу відклали операцію ЦРУ і загинула Діана Пікерінг. Розум підказував Вілліму Пікерінгу, що пряма відповідальність лежить не на НАСА, але серце ніяк не могло примиритися. Розслідування вибуху показало, що інженерам НАСА, відповідальним за систему подання палива, було наказано використовувати низькоякісне пальне, щоб не виходити за рамки фінансування. Під час безпілотних польотів, пояснив на прес-конференції Лоренс Екстрон, НАСА піклується передусім про економію. У цьому випадку результати виявилися неоптимальними, ми ретельно досліджуємо подію. Неоптимальні результати, а Діана загинула. Більше того, оскільки супутник шпигон був засекречений, широка громадськість так ніколи і не дізналася, що НАСА провалила проєкт вартістю понад мільярд доларів, побічно занапастивши кільканадцять американців. Сер, прозвучав по внутрішньому зв'язку голос секретарки, перша лінія. «Маджорі Тенч». Пікерінг струсив себе за і поглянув на телефон. Знову вона. Вогник першої лінії, здавалося, пульсував сердито і наполегливо. Пікерінг, спохмурнівши, зняв трубку. «Слухаю». Голос Тенч трохи зривався від люті. «Що вона вам сказала?» «Про що ви?» Рейчел Секстон дзвонила вам. «Що вона сказала?» «Заради Бога, вона ж була на підводному човні. Як ви це поясните? Пікерін умить зрозумів, що просте заперечення тут не допоможе. Тень завжди стара наготувалася за здивогідь. Здивувала, звичайно, що вона все-таки рознюхала про Шарлоту, але, судячи з усього, вона не заспокоїться, доки не дістане відповіді на свої запитання. «Так, міс Секстон виходила зі мною на зв'язок». «І ви організували евакуацію, не порадившись зі мною і нічого мені не повідомивши. Я просто організував перевезення, і все. До прибуття Рейчел Секстон, Майкла Толанда і Корки Марлінсона на розташовану неподалік авіазу «Булінг» залишилося дві години, і ви вирішили закраще приховати від мене це». Рейчел зробила декілька вельми бентежних звинувачень щодо достовірності метеорита і якихось замахів на її життя. І це також. Вона ж бреше, це абсолютно ясно. А ви в курсі, що з нею ще двоє, які повністю підвиджують її слова? Тенч помовчила. «Так, я у курсі. Усе це дуже тривожно. Білий Дімокрай стурбований її заявами». Білий дім, чи особисто ви, тон Марджорі умить став крижаним і безжальним, немов ли з обритви. Для вас, директоре, сьогодні це те саме. Пікерінг і бровою не повів. Розлючені політики не були для нього чимось незнаним, як і співробітники адміністрації, що намагаються встановити контроль над розвідувальними організаціями. Хоча мало хто міг наступати так несамовито, як Марджорі Тенч. «Президент знає, що ви мені зараз дзвоните. Чесно кажучи, я просто шокована тим, що ви вірите в маячню цих божевільних». Пікерін хотів нагадати, що вона не відповіла на запитання, але стримався. «Не бачу в них жодних причин для брехні. Можу пропустити тільки два варіанти. Або вони говорять правду, або щиро помиляються». «Помиляються» стверджуючи, що на них напали, що в інформації про метеорит є вади, яких не помітила НАСА. «Заради Бога! Це ж відвертий політичний трюк!» «Якщо так, то мотиви подібної поведінки мені незрозумілі!» Тенч важко зітхнула і знизила голос. «Директоре, тут діють сили, про існування яких ви можете навіть не здогадуватися!» Обговорити це ми можемо пізніше, а зараз мені необхідно знати, де перебувають Секстан і решта. Перш ніж вони завдадуть якої-небудь серйозної шкоди, я маю в усьому як слід розібратися, де вони. На жаль, я не вважаю за потрібне розголошувати цю інформацію. Щойно вони прибудуть, я з вами зв'яжуся». «В жодному разі я повинна бути на місці до моменту їх прибуття і особисто їх привітати». «А скільки спецназівців ти привезеш з собою?» – подумав шпікерінг. «Якщо я назву вам час і місце їх прибуття, то це буде наша спільна дружня зустріч, чи ви прибудете з армією спецагентів». «Ці люди становлять пряму небезпеку для президента. Білий Дім має повне право затримати їх і допитати». Пікерінг зрозумів, що Тенч має рацію. Відповідно до законів Сполучених Штатів, агенти секретної служби мають право застосовувати зброю і здійснювати несанкціоновані арешти просто за підозрою в задумі злочинних дій проти президента. В цьому випадку у них розв'язані руки. Зазвичай вони затримували тих, хто бізь тягнувся навколо «Білого дому», і школярів, що розважалися, надсилаючи електронні листи з погрозами. Пікерінг ані секунди не сумнівався, що секретні агенти знайдуть привід затягнути Рейчел та її товарішів до підвалів Білого дому і тримати там практично нескінченно. Гра могла стати небезпечною, але теньч чудово розуміла, що ставки високі. Питання полягало в тому... Що трапиться, якщо Пікерін дозволить Тинч оволодіти ситуацією? Але він і не збирався надавати їй таку можливість. «Я зроблю все необхідне, твердо заявила Марджорі, «щоб захистити президента від фальшивих звинувачень. Саме лише припущення про нечесну гру кине тінь і на Білий Дім, і на НАСА». Рейчел не виправдала довіри, виявлено їй президентом, і я зовсім не маю наміру спостерігати, як він розплачуватиметься за цю довіру. А якщо я зроблю запит, щоб міс Секстон дозволили викласти свої аргументи перед офіційною слідчою комісією, у такому разі ви порушите прямий наказ президента і надасте цій особі зручну інформацію для організації нечуваного політичного скандалу «Чорт забирай», «Я ще раз спитаю, куди ви везете цих людей?» Пікерінг глибоко зітхнув. «Чи скаже він Марджорі, що літак прямує на авіабазу Болінг, чи ні, вона все одно знайде можливість дізнатися». З твердості її тону він відчув, що вона не заспокоїться. «Марджорі», – мовив Пікерінг, «прагнучи якомога точніше передати свій настрій і думку. Хтось мені бреше». У цьому я не сумніваюся. Або це хтось Рейчіл і двоє цивільних вчених, або ви. Мені здається, що саме ви. Тенч вибухнула. Та як ви смієте? Прибережіть ваш гнів та обурення для іншого випадку. Вам буде корисно дізнатися, що я маю в розпорядженні неспростовні докази того, що НАСА і Білий Дім сьогодні повідомили всьому світові неправду». Тенч раптово замовкла. Пікерінг дозволив їй насолодитися моментом. «Я зовсім не прагну політичних інтриг і перемог. Принаймні, не більше за вас. Але тут має місце брехня. Брехня, якої не мусило бути, яка не витримує перевірки. Якщо хочете, щоб я вам допоміг, то поводьтеся чесно, принаймні, зі мною». Здавалося, в душі Тенч борються спокуса і обережність. Якщо ви впевнені, що тут замішана брехня, то чому ви не виступили? Не маю звички втручатися в політичні події. У відповідь Тенч пробурмотіла щось вельми схоже на «не парте мені мозок». Ви хочете мені сказати, Марджорі, що сьогоднішнє повідомлення було абсолютно правдивим. На іншому кінці лінії запанувало довго мовчання. Пікерінг відчув, що переміг. Послухайте, ми обоє знаємо, що це бомба з годинковим механізмом, але ще не пізно її знешкодити, існують компроміси, і ми цілком можемо їх досягти. Декілька секунд теньч не відповідала. Нарешті вона зітхнула. Нам потрібно зустрітися. Нокдаун, подумав Пікерінг. Я маю дещо вам показати, сказала радниця. Здається, це кіно світло на ситуацію. «Я приїду до вашого офісу». «Ні-ні», – похвапливо заперечила Тенч, – «уже пізно. Ваша присутність тут призведе до непотрібних ускладнень. А я б воліла зберегти секретність». Пікерінг добре умів читати між рядків. «Президент нічого про це не знає». «Тоді ласкаво прошу до мене в гості», – запропонував він. У голосі Тенч прозвучала недовіра». «Давайте зустрінемося в якомусь непримітному місці». Пікерінг передбачав таку пропозицію. «Меморіал Рузвельта мені якраз підійде», – продовжила Тенч. «О пізній годині там нікого немає». Пікерінг обмірковував її слова. «Меморіал Рузвельта розташовується на півдорозі між меморіалами Лінкольна і Джеферсона у надзвичайно безпечне частійне місце». Довго помовчивши, він погодився. Зустрінемося за годину», – сказала Тенч, – «і приїжджайте самі». Повісивши трубку Марджорі, негайно набрала номер директора НАСА і напруженим голосом повідомила погану новину. Пікенінг може стати великою проблемою. Стоячи біля робочого столу Іоланди Кул у студії ABC – і, набираючи номер телефону довідкової служби, Габріель Еш відчувала приплив надії. Якщо підтвердиться підозра, яку щойно висловив Секстон, то може статися неймовірне. Наса бреше про супутник-сканер. Габріель бачила ту прес-конференцію, їй теж багато що здалося дивним, але вона швидко забула про це. Адже кілька тижнів тому цей супутник не мав ніякого значення, лише сьогодні, увечері, він раптово привернув до себе загальну увагу. А зараз Секстенові потрібна закрита інформація, причому терміново, і одержити її він розраховував від інформатора Габріель. Асистентка пообіцяла босу докласти усіх зусиль, проте суть проблеми полягала в тому, що цим інформатором була сама Марджорі Тенч. Зараз, розуміло, допомоги від неї чекати не доводилося, отже, слід було здобувати інформацію іншим шляхом. Телефонна довідкова служба пролунав голос у трубці. Габріель назвала ім'я. За декілька секунд телефоністка дала номери трьох крісів-гарперів, що мешкали у Вашингтоні. Габріель набрала кожний з номерів. Перший належав юридичній фірмі. По-другому, ніхто не брав трубку. По-третьому номеру відповіла жінка. Квартира гарперів. Місіс Гарпер – Габріель постаралася говорити якомога ввічливіше. «Сподіваюся, я вас не розбудила?» «Господи, звичайно, ні. Хіба ж сьогодні хто-небудь може заснути?» Судячи з голосу, вона була у захваті. Було чути, що в кімнаті працює телевізор. Розповідали про метеорит. «Наскільки я розумію, вам потрібен Кріс. Серце Габріель прискорено забилося. «Так, боюся, удома його немає». Рвонув на роботу, щойно закінчився виступ президента. Жінка стихо розсміялася. Сумніваюся, правда, що там у них хтось збирається працювати. Швидше за все вони святкуватимуть. Заява президента стала для нього повним сюрпризом. І для решти. Телефон дзвонив цілий вечір. Б'юся об заклад. Там зібралася вся команда НАСА. «У комплексі на І-Срід», Стріт, уточнила Габриєль, припускаючи, що жінка має на увазі штаб-квартиру Космічної агенції. «А як же? Не забудьте святковий капелюшок! Дякую!» Габріель повісила слуховку. Поквапавшись до студії, вона знайшла там Іоланду та якраз консультувала групу сповнених ентузіазму вчених, яким належало коментувати ситуацію з метеоритом. Побачивши Габріель, Іоланда посміхнулася. Ти маєш значно кращий вигляд, зауважила вона. Починаєш бачити світлий бік справи. Я щойно розмовляла з сенатором. Його зустріч зовсім не те, про що я думала, а я ж говорила, що тенч просто грає з тобою, і як сенатор сприйняв новину набагато краще, аніж можна було припустити. І Оланда здивувалася. А я, чесно кажучи, вирішила, що він уже стрибнув під автобус. Він вважає, що в даних НАСА можна виявити недоречність. І Оланда пирхнула. А він бачив ту саму прес-конференцію, що й ми усі. Скільки підтверджень і доказів йому потрібно. Я зараз вирушаю до НАСА дещо довідатися. Намальовані брови Іоланди вигнулися з остережливими дугами. Права рука сенатора Секстена – Збирається увірватися до штаб-квартири НАСА. Просто зараз, уночі, хоче, щоб тебе публічно каменували». Габріель розповіла Іоланді про підозри Секстона з приводу того, що керівник проєкту «Супутника-сканера» Кріс Гарпер на недавній прес-конференції брехав щодо усунення вад у програмному забезпеченні «Супутника». Проте Іоланде не хотіла вірити». Ми теж передавали цю прес-конференцію Габі, і я мушу визнати, що Гарпер дійсно був якийсь засмиканий. Наса повідомила, що того вечора він почувався зле, а сенатор Секстен переконаний, що він брехав. Та й інші теж так вважають, причому впливові люди. Але якщо комп'ютери супутника не полагодили, то як він зміг розпізнати метеорит? «Саме на цьому і наголушуватиме Сенакта», – подумала Габріель. «Я не знаю, але бос хоче, щоб я роздобула для нього деяку інформацію». І Оланда похитала головою. «Він посилає тебе в гніздо, плекаючи хімерну нездійснену надію. Не ходи туди, ти йому нічого не винна. Але це я пустила коту під хвіст його виборчу кампанію. Не ти, а звичайне невізіння» якщо сенатор має рацію і керівник проєкту дійсно збрехав, «Люба моя, якщо керівник проєкту супутника сканера брехав усьому світові, то з якого переляку він скаже правду тобі?» Та Габріель уже подумала про це і виклала план. «Якщо мені вдасться знайти там цікавий матеріал, я тобі подзвоню». І Оланда скептично розсміялася. «Якщо ти там що-небудь дійсно знайдеш, то й теж з'їм власного капелюха. Зітри у своїй пам'яті усе, що знаєш про цей уламок метеорита. Майкл Толанд і раніше боровся зі своїми бентежними роздумами про метеорит. А тепер, коли Рейчер поставила йому проникливе запитання, його тривога зросла іще більше. Він похмуро поглянув на камінець, який трумав у руці. «Уяви!» що хтось дав його тобі без жодних пояснень щодо походження і властивостей. Якого висновку ти дійдеш у результаті аналізу?» Толланд розумів, що запитання Рейчел має особливий підтекст, і все ж таки, як аналітична вправа, воно виявилося навпрочат корисним. Відкинувши всі дані, якими його забезпечили одразу ж після прибуття до житлосфери, Толон був змушений визнати, що його аналіз скам'янілостей ґрунтувався на одному єдиному припущенні, а саме – камінь, де міститься ці скам'янілості, є нечим іншим, як метеоритам. А якби про метеорит ніхто нічого не говорив, не в змозі поки що придумати інше пояснення, Майк, однак, спробував подумки відкинути всі відомості. Результат виявився достатньо дивним, і не дуже приємним. І ось тепер Толанд, Рейчел і заспаний корки Марлінсон обговорювали ідеї, які спали їм на думку. Отже, повторила Рейчел напруженим голосом, Майкле, ти стверджуєш, що якби хто небудь дав тобі цей камінь з відбитками, без жодних пояснень, ти виснував би, що він із землі? Безперечно, підтвердив Толанд. А який би ще висновок міг спасти мені на думку? Вирішити, що знайдено зразок позаземного життя, набагато складніше, ніж стверджувати, що знайдена скам'янілість належить до ще неописаного земного виду. що річ учені виявляють десятки нових земних організмів. Воша, завздовжки два фути, саркастично вигукнув корки. Ти вважаєш, що комаха такого розміру може існувати на землі? «Можливо, колись існувала», – відповів Толанд. «А як же? Не обов'язково вона повинна існувати саме зараз. Ми маємо справу зі скам'янілістю. Їй 190 мільйонів років. Вона з юрського періоду. Безліч до історичних відбитків залишили істоти величезних розмірів, які просто шокують. Крилати рептилії, динозаври, великі птахи». «Не подумай, що я хизуюся фаховою підготовкою фізики, Майкле, але у твоїх міркуваннях є серйозна вада. Усі доісторичні істоти, які ти щойно назвав, динозаври, рептилії, птахи, мали внутрішній скелет. І він дозволяв їм вирости до значних розмірів попри силу земного тяжіння. Але ці скам'янілості!» Корків взяв зразок і його ближче до очей. Ці істоти – Мають лише зовнішній скелет, це ж антроподи, жуки, а ти сам казав, що жук такого розміру може з'явитися тільки за умови слабкої гравітації, інакше його зовнішній скелет просто зруйнувався би. Так і є, погодився Толанд, цей вид вимер би, якби потрапив на землю. Коркі роздратовано сунув брови. Якщо тільки не припустити, що якийсь печерний мешканець завів у себе ферму з вирощування вошей в умовах невагомості, то я просто не розумію, як ти взагалі можеш дійти висновку про земне походження жуків за вбільшкі два фути. Майкл стримав усмішку. Існує ще одна можливість. Він пильно поглянув на друга. Корки, ти ось звик весь час дивитися з вору, а зараз подивися униз. Адже тут, на нашій планеті, існує величезне антигравітаційне середовище, існує з доісторичних часів. Горки здивовано витріщився на Толанда. Про що ти в біса говориш? Толанд показав за вікно, на залитий мерехтливим місячним світлом, океан. Про океан. А і справді, аж присвиснула від несподиваної здогадки Рейчелл. «Вода є низько гравітаційним середовищем», – пояснив Майкл. «Під водою все важить менше. Океан здатен підтримувати величезні крихкі структури, які на Землі ніколи б не вижили – медуз, гігантських кальмарів, стрічкових вугрів». Корки погодився, але не здався. Чудово. Проте в доісторичному океані ніколи не було гігантських жуків, Утім, то річ, що були, і є дотепер. Люди їдять їх щодня. У більшості країн вони вважаються делікатесами. «Майко, ну хто ж їсть морських жуків?» «Кожен, хто любить омарів, крабів і креветок». Корки від несподіванки широко розкрив очі. «Ракоподібні – це, по суті, гігантські морські жуки», – пояснив Толанд. «Вони є підрядом типу андроподів». До якого належать воші, павуки, комахи, коники, скорпіони, краби, омари. Вони споріднені між собою. Все це види, що мають зовнішній скелет. Коркі засмутився. З точки зору класифікації вони, звичайно, дуже схожі на жуків, продовжував Толанд. Краби нагадують гігантських трилобітів, а клешні омара схожі на клешні великого скорпіона. Корки аж позеленів. Усе. Більше не з'їм жодного рака. Речіл сподівалася, сподобалась ідея. Отже, антроподи на землі залишаються маленькими, тому що сила тяжіння не дає їм зрости, але у воді тіла втрачають вагу, тому там вони сягають великих розмірів. Саме так, підтвердив Толанд, королівського краба ляски. Можна було б неправильно класифікувати, як найбільшого на планеті павука, якби не було викопних свідчень, які суперечать такому твердженню. Збудження Рейчел змінилося на тривогу. Добре, Майко, але тепер, включивши тезу про метеорит, скажи, чи можливо, що скам'янілості, які ми бачили на льодовику Мілна, могли з'явитися з океану, я маю на увазі, із земного – океану. Толент помітив пильний погляд Рейчел і зрозумів справжні змісти її запитання. Гіпотетично так могли. На дні океану існують гірські системи, яким по двісті мільйонів років. Стільки ж, скільки і цим скам'янілостям. І теоретично океан може містити живі форми, подібне до цих. Не смішіть мене, – пирхнув Коркі. – Не можу повірити у те, що чую. Виключити тезу про метеорит. Але ж це неспростовно. Навіть якби дно океану мало однаковий із метеоритом вік, то все одно донні породи не мають кори плавлення, хондр та аномального вмісту нікелю. Ви хапаєтеся за соломинку. Толанд знав, що Коркі має рацію. Та все ж уявивши істот, що залишили ці відбитки морськими жителями, він позбувся побожного захвату і страху перед ними. Тепер вони здавалися ледь недавніми знайомими. Майко запитала Рейчел, чому ніхто із фахівців НАСА навіть не припустив, що відбитки могли залишити морські істоти, нехай навіть в океані на іншій планеті? З двох причин. Пелогічні скам'янілі організми з океанського дна мають безліч видів. Усе, що існує в мільйонах кубічних футів океанської води, у решті решт помирає і опускається на дно. А це означає, що дно перетворюється на могилу істот, що мешкають на різних глибинах при різному тиску і температурі. Але камінь з льодовика Мілна містить скам'янілості одного єдиного виду, і це більше схоже на те, що можна знайти в пустилі, наприклад, на скупчення аналогічних істот, похованих піщаною бурою. Речі лківнуло погоджуючись. Ну, а друга причина? Толант знизив плечима Інстинкт, інтуїція. Учені завжди вважали, що космос, якби він був заселений – був би засилений комахами, а за даними спостережень за космічним простором, там значно більше піску і каміння, аніж води. Рейчел задумливо замовкла. Хоча, додав Толанд, тепер Рейчел змусила і його замислитися існують глибинні океанічні зони, які океанологи називають мертвими. Ми їх іще недостатньо вивчили, але там майже немає істот, лише декілька видів донних тварин, що живляться падлом. Проте з цієї точки зору існування, скупчення скам'янілості одного морського виду виключати теж не можна. Агов, нагадав про себе Корки, а про кору плавлення ви забули, про середній вміст нікелю, про Хондри. Толанд нічого не відповів. Щодо вмісту Нікелю. Рейчел обернулася до Корки. «Поясни мені іще раз. Здається, ти казав, що вміст Нікелю в земних каменях або дуже низький, або дуже високий, а в метеоритах він перебуває в певних середніх межах». Корки кивнув. «Саме так. А вміст Нікелю у цьому зразку потрапляє саме в очікуваний діапазон значень? Так, дуже близько до них». Рейчел здивовано завмерла. «Стривай». «Близько. Що ти маєш на увазі?» На обличчі корки з'явився роздратований вираз. «Я вже пояснював, що мінералогічна будова метеоритів різна. Коли вчені знаходять нові зразки, ми оновлюємо наші дані стосовно того, що можемо вважати середнім співвідношенням елементів у метеориті». Рейчел підняла зразок. «Отже, цей метеорит – примусив вас переглянути дані про середні вміст Нікелю, А інакше його відсоток виходив за встановлені межі. Трішки, невдоволено відповів Корки. А чому ж ніхто про це нічого не сказав? Це не має значення. Астрофізика – динамічна наука, яка постійно накопичує дані. І навіть під час принципово важливого дослідження... Послухай, важко зітхнувши, вимовив Корки. «Запевняю тебе, що вміст Нікелю в цьому зразку є набагато ближчим до рівня метеоритів, аніж до рівня земних каменів». Рейчел поглянула на Толанда. «Ти знав про це?» Толанд неохоче кивнув. «Тоді це не здалося настільки суттєвим. Мені сказали, що у зразках вміст Нікелю трохи вищий, аніж в інших метеоритах, і що фахівці НАСА на це не зважають». «І не дарма», – вигукнув Корки. Мінералогічний доказ полягає не в тому, що вміст Нікелю перебуває на рівні метеорита, а в тому, що він зовсім не такий, як на Землі». Рейчел похитала головою. «Вибач, у моїй професії така логіка вважається хибною, оскільки призводить до загибелі людей. Сказати, що камінь не схожий на земний...» Ще не означає довести, що він є метеоритом. Це свідчить лише про те, що він однозначно не схожий на земний. А яка в біса різниця? Жодної, погодилася Рейчел, якщо ти особисто перевернув кожен камінь на землі. Коркі помовчав. Ну, гаразд, нарешті мовив він. Забудьмо про вміст нікелю, якщо він тебе так нервує бо ми і досі маємо кору плавлення та хондри. Та отож, Навпрочуд спокійно, відповіла Рейчел, два з трьох – це не так уже й погано. Споруду, в якій розташована штаб-квартира НАСА, гігантський скляний трикутник, на Є-Стрит-300 у Вашингтоні, округ Колумбія, оповиває повутиння з понад 200 миль кабелів. У ній містяться тисячі тонн комп'ютерного обладнання, у штаб-квартирі працюють 1134 держслужбовці, що здійснюють нагляд за використанням 15-мільярдного щорічного бюджета НАСА і щоденною діяльністю його 12 баз, розкиданих по всій країні. Попри пізню годину Габріель виявила в ході будівлі безліч людей. Сюди стікалися збуджені групи репортерів і ще більше збуджені співробітники космічної агенції. Сам хол дуже нагадував музей. У ньому помпезно накупчилися підвішені до стелі копії знаменитих космічних схороблів і супутників. Групи тележурналістів умить захоплювали в полон радісних і збуджених співробітників НАСА, які проходили крізь двері. Габріель уважно огляділа натовп проте не помітила нікого, схожого на керівника проекту супутника сканера – Кріса Гарпера. Половина людей, що зібралася у холі, мали журналістські перепустки, друга половина – насівські посвідчення з фото, начеплені на шию. У Габріель не було ні того, ні іншого. Вона помітила дівчину з посвідченням НАСА і поспішила до неї. «Привіт, я шукаю Кріса Гарпера». Дівчина поглянула на Габріель, немов збагнула, що бачила її, але не могла пригадати, де саме. «Я бачила, як доктор Гарпер не так давно прийшов. Певно, він піднявся нагору. Я вас знаю?» «Навряд чи», – відповіла Габріель, відвертаючись. «А як піднятися нагору? Ви працюєте в НАСА?» «Ні. Тоді вам нагору не можна». «Ясно. А чи немає тут телефону?» Послухайте. Дівчина несподівано розсердилася. «Я згадала, хто ви. Я бачила по телевізору поряд із сенатором Секстоном, і у вас вистачає нахабства?» «Габрель уже не було поряд». Вона розчинилася в натовпі, але почула, як за її спиною розлючена дівчина попереджає інших, що серед них ховається шпигунка. Жах! Не встигла увійти, як уже потрапила до списку неблагонадійних. Нахиливши голову, Габріель прослизнула в дальній кінець холу. На стіні висяв план будівлі. Вона уважно поглянула на нього, розшукуючи ім'я Кріса Гарпера. Але марно. Імена на плані не вказувалися, лише відділи. Може, треба шукати супутних сканер щільності?» – подумала Габріель. І почала шукати хоча б щось, що мала до нього стосунок, але знову нічого не знайшла. Вона боялася обернутися, чекаючи побачити натов розгніваних співробітників НАСА, готових закидати її камінням. Щось віддалене, схоже на шукане, вона виявила на четвертому поверсі. Відділ дослідження землі. Рівень другий. Система спостереження за землею. Намагаючись не повертати голову до натовпу, ПО, Абрель попрямувала до ніші з ліфтами та фонтанчиком для пиття. Вона пошукала очима кнопку виклику ліфта. Самі шпарини. От чорт. Ліфти виявилися захищеними. Доступ по ключах-картках лише для співробітників. Щось збуджено обговорюючи, до ліфтів йшла група молодих людей. У всіх на шиї вісили картки. Габріель швидко схилилася над фонтанчиком, позираючи назад. Прищавий чоловік вставив у щеліну картку, і двері ліфта відчинилися. Чоловік сміявся, у захваті хитаючи головою. «Ці типи з відділу пошуку позаземних цивілізацій, певно зглузди з'їхали, – сказав він, – коли всі увійшли до ліфта, шукали своїми рогатими телескопами дрейфові поля, а тим часом предметний доказ у час – Перебував у товщій криги на землі, двері зачинилися, і компанія зникла. Абріль випросталася, витираючи губи і роздумуючи, що їй робити. Озирнулася у пошуках внутрішнього телефону, нічого схожого, вкрасти картку, але внутрішній голос підказав, що робити цього не варто, хоч би там як, а діяти треба оперативно і якомога швидше. Раптом вона побачила ту саму жінку, яка її упізнала. Вона йшла через натовп з охоронцем НАСА. З-за рогу виявився лисий чоловік, що поспішав до ліфта. Габрель знову нагнулася над фонтанчиком. Здавалося, чоловік не звертає на неї жодної уваги. Вона мовчки спостерігала, як він вставив у шпарину картку. Двері ліфта розчинилися, чоловік увійшов. біса все!» вирішила Габріель, зараз або ніколи. Вона відскочила від фонтанчика і кинулася до ліфта, вставивши вперед руку, щоб затримати двері. Вони знову роз'їхалися, і Габріель заскучила всередину, обличчя її пащила від збудження. Бачили, коли небудь щось подібне, збуджено заторохтіла вона, звертаючись до у власника лисини. Боже, це ж неймовірно! Чоловік кинув на неї підозрілий погляд. Ці хлопці з відділу позаземних цивілізацій із глузду з'їхали, однозначно. Шукали своїми рогатими радіотелескопами дрейфові поля, а предметний доказ увесь час перебував на землі у криги. Чоловік здивовано поглянув на неї. Ну, так, він поглянув на її шию, спантеличений тим, що не бачить посвідчення. Вибачте, але ви Четвертий поверх, будь ласка. Приїхала в такому поспіху, що мала ліфчик, не забула начепити. Габриель розсміялася, короткома поглянувши на посвідчення чоловіка. Джеймс Тейзен, фінансове управління. Ви працюєте тут, чоловік з некубив. Міс, Габриель ображено скривилася. Джима, ви мене кривдите. «Для жінки бути непомітною – це найгірша кара. Ви що, мене не пам'ятаєте?» Джеймс Тейзен мить зблід, збентежився і розгублено повів рукою по голові. «Вибачте, усе це збудження, гармидар, дійсно, ми, здається, знайомі. У якій програмі ви працюєте?» «От зараза!» – Габріель зблиснула впевненою посмішкою. «Система спостереження за землею!» Чоловік натиснув кнопку з цифрою «4». «Це зрозуміло. Я маю на увазі, у якому конкретно проєкті?» Габріль відчула, як пришвидшивши у неї пульс. На думку, спадало лише одне – «Супутник-сканер щільності». «Невже? А мені здавалося, я знаю всю команду доктора Гарпера». Вона збентежено кивнула. «Крізь мене ховає». Я якраз та сама ідіотка-програмістка, яка ввела хібний просторовий індекс у програму виявлення аномалій. Лисий фінансіст Ажарута роззявив від здивування. То це ви? Габрес похмурніла, немов згадавши про неприємну подію. Я кілька тижнів після цього не спала. Але доктор Гарпер узяв всю провину на себе. Знаю, крізь саме такий хлопець, у всякому разі саме йому довелося все виправляти. Але які новини сьогодні? Метеорит? Просто вражаючи!» Ліфт зупинився на четвертому поверсі. Габрель Хутко вискочила з нього. «Чудово, що ми зустрілися, Джими. Передавайте привіт усім хлопцям у бюджетному відділі». «А як же?» «Промимрим ошелешений Тейзен, коли двері зачинялися». «Приємно буде знову вас побачити!» Зак Герні, як і більшість його попередників, мав у розпорядженні 4 або 5 годин сну на добу. Однак упродовж останніх тижнів йому довелося задовольнятися набагато меншою кількістю часу відведеного на сон. Коли збудження та ентузіазм останніх подій вечора почали поволі вщухати, Геррі відчув, як пізня година – немилосердно тисне на його тіло. Разом з декількома високопосадовцями він сидів у кімнаті Рузвельта з килихом шампанського у руці, стежачи по кабельному телебаченню за нескінченними повторами коментарів минулої прес-конференції, епізодами з документального фільму Толанда та роздумуваннями знавців. Зараз на екрані енергійна журналістка стояла навпроти білого дому, стискаючи в руці мікрофон. Окрім приголомшливих перспектив для людства в цілому, віщала вона, відкриття НАСА потягне за собою декотрі серйозні наслідки тут, у Вашингтоні. Знахідка скам'янілості у метеориті виявилася вельми доречною для президента, який програє виборчу гонку. Раптом її тон посуворівшив, але дуже недоречною для сенатора Секстона. Тут пряме включення перервалося і глядачі побачили повтор сьогоднішніх злощасних